پیاد و لرئی د اقرأ اسلامی کسٹ مرکز دا قصخانی بازار شاته ہے کباری بازار پیخور خار دا شمس رحمان وحیدی دکان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره بالله من شرور انفسنا و من سیعات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 نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَكُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبدِيلا ذا خبر بيان يدل شي انسان من اعظم آيات الله عز وجل ده انسان ده بدن چه ده ده سرتر ظاهرا باطنا دار الله عزوجل د نخنا یو عظيم نه کدا یو ناشنا نه کدا چې الله قران کې بار بار موږ دې ته متوجې کړي چې خلک تاسو په ځانته وره کوي که ځانته مو کتلې نه تاسو توکل الله معلوم شي نو دې کتر څه بدې وی تاسو سرونه کې با, با الله ایمان راشي تادی کتر سره به د افاده وشي چې ستا هو زړه بدکشي د الله د عظمت نا چې غسمره وی دی داغه د حکمت او د علم نجسمره حکیم او علیم دی نو یو دیو فاده به گی کی دا کیږي چې د شرک نه بخلاش دا توحید په اندل شي دا مونږ څه کوم بیان وو دا سره د شرک نه خلاصي ولی هاغه ذات ما څه د احسانات کړيدي چدان د را الله په داس انداز یو کړيدي في ايي سوره ما شاء ركبك دا الله په خو وزيده څه جوړ بل چا په ما کې هیڅ تصرف نه دی کړه هیڅ چا کې هیڅ تصرف نه دی غیر په غير ذرب العالمین نزولي بنتسج دوکم زولي د بنس محبت ولا رما زولي د بل فنون باندې نظر وکم زولی د بلچت عظيم وکم د خپل الله ولنه کومه شي را پیدا کړو نو داو نو بل پیدا د بزاوش شکر گزار به جوړ شي شکر گزار او ځکه چې د الله نعمت پیه اندل په ځان باندې دا ضروري دي الله مونته فرمایي او نه شکرو نعمت الله علیکم د الله احسانات په ځان را آیات کې د الله احسان په ځان یادول لازم دي ضروري دي نو دا خبرې زمونږ دی او چې دی کې دی ټول په دوتا نظر اچول شي دی چې الله نعمتونه موږ په ځان چې سونه څنګه ټکړي دي الله ما ته فرمایته ځوان ته وایي نو د سر مأخذ دی خټه دی وګوره سم راجی باندې الله پیدا کړی دي پرون ومن غوویل دا اختر رب العالمین ستاسو بدن پیدا کړی دي عام زینو کې لیکن بازي زینو کې نه پیدا کړی هیڅ خټه پې نشته لکه دا تندې تدیو ګوره پدې باندې الله تعالی ستنې درا کوي د لاسونه ته وګوره پدې څلو کې دنه بالکل نراخيږي او ولان دې خپل خپړې ته وګوره پدې کې خرب العالمین نه راخيږي او دې شوم ته وګوره پدې کې الله تعالی دا مقامه چې دا دکتونه بالکل خالي جي. دي دې کې تأمل عظيمه د الله حکمت ته ورته کې اګه تاسو کې د شليپ ته انديمن یو څه شرط هم دا راځي ولې نه یو بڅره بدرنګ سره کېده یو بنابه وه د حیوانات سم پردانه د تا تندر هو د حیوان په دې تندي باندې ښتولاړي د حیوانات په تندي ښتا او د انسان په تندي باندې ښتولل نه پیدا کړی سره دا معنی چې د وې تندېس موږ نه ګټ دی د څنګه تندېس یې دوم نه ګټوي لویز داغه تندېوي او د انسان باندې نشته دا ولي لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم هذا دي دي دي دي دي دي الله منغا خيستكي داوست الله خيجوه و داقنا چند تقويم منغا تقويم تقويم مقابل نا بس دا اكتبه والاروه او داقبه هم دي سيقات يدل وراجبال اندري وسترگو كمملك يده بدي خلق كمملك يدل طول مخبه پتكره برات الله شاوله بورقه دي اكتب بورقه بدي مخبرة ا مټول فی دی به معتثر شوی ده سرګو فی دی به معتلเว ده خلیفه فی دی به معتل وی سمې فی دی به موږ نشه حال څه دا ولې بدرنګواله به وې کله سنګر بر عالمین 익تشار تر اخه جوړولې پوره نه کېدل په دې لاس باندې کارونه په لاس باندې باندې تاسو سم شه نشه را نیولې تخت پکې وی اغا ډوډۍ چې نه خورل نه خلیقه بده نه کتله سم یو شه به نه راځستره کېدل کدی لاس کې دنه 익تشار ډول اړه سم حاجتونه بهنه پرې کېده دا, دا چې سپاې الله حاجت به دي پوره او بلدا نشته به نیم کار کوي چې دا سونه یو سره وخیږي یو حیوان باندې جوړ شوی انسان به باندې به او که خپل ګلان الله په ترخه جوړوي وي نو یو بدکار کېده چې سړی به مزل نشوي کولای بلدار چې دې خپل کار راټولې نو دا به په دې یو شبل شي کنه کته له خپل نه کته له په یو کې لګ چې قدمه خسته به سګي برقره درزه راوړځي له دا هیڅ څه چې سړي بخو ګلاندره خاطرانه په شېنه کې باندې خاطرې allergy و پورې کاونه پورې او شبلشي پورې باندې کتې قدم چې د خستن اورځي دی ور اورځي دی به منډه باندې نشويواله حاجت باندې سمونه نشوي پورې کاوله الله سبحانه و تعالی ترا پیدا نه کړو شوند کې پیدا نه کړو زکه به بسړي سمې خبرې نشوي کولای دا خوروب بسم نه دا کېده شوند او سړي بسمونه بدرنګ کرے کېده کدا الله عزوجل دا څه خسته کړې نه که مزه کې چې څه نه دی راکې جوړې د جمال لپاره هم افاغزه کې zarar دی کراوي دی او په کوم ځای چې راکې جوړې دینه الته په ګټه ده او جمال هم ده او په بایز نه کې صرف جمال له افاده په کې ده په بایز کې صرف په اد اگر کې جمال په کې نشه خالی کېږي الله موږ سدا څونه احسان شو ده د رب العالمین دی طرفه انعام دې خصوصي چې موږ انسانانو څخه د دې د کرمت کی رب العالمین انسان نت تاسو باندې کېګنه چې انسان ته الله پاک پیدا کړل دی او به دلته او خان او سنت او حیوانات هم دلته تابع کړل وو سخر لك الخيل والابل وازوجک واذرک تر اس وتربع الله رب جل دا تاسو کې تالما خزه در کړو او سنت حیوانات هم دلته تابع کړل او که ست شکل مینه در کړو پیدا کړې نو فهل ظننت انك ملاقي تدا <سکت> ګمان چې ته په ماسه سبا مې لاویږه کنه او некаفر بنده بوئ چې نه زما دا ګمان نو الله عزوجل بولا سخته سزا به ورتي لاشرن حدیث الله عزوجل موږ ستی بارے کې در موږ به د خپل سر ته لاشه دا سر چې د دې دی وګبا چې دا سر برکم پروت دی کنه په دې الله سبحانه راځي به ته د پاره سم را یو ضروري اندامې دا جوړ پدې سر کې نه 50 ډو کې دي نه 50 الله رب عزت پیدا کړې دي د دې تر سر پر نه 50 ډو کې دي بده ټول انسان کې جری حدیث کې درېسوه شپته جوړه دي فیر انسان 60 نه 80 سم او 70 نه مفصلان پدې کې درېسوه شپته جوړه وی او ته بال کې چې بده کې 200 اته 30 ډو کې لیکن علی چې دا پوښنه تب او عادت پرونه شماره نو جوړونه چې جوړونه دا درس وښې تی دي بنصر رسول الله عليه الصلاة والسلام نبی رسول الله فرمایلی او وډی کړي درس دا د وسامت سبيش دي که ما افاد نشته زکه جوړ دي دا دوه اډو یو زیش دا جوړ وای او وډو کې چې ده نه رازانه وي مستقلی وي نو دا جوړونه ډیریږي او وډو کې اگر کوم کا وي لیکن هغه په ورو تر کې سبه نه او یا دادی چې حدیث کې دادی چې یوسف علی کل السلام من آد ابن آدم صدقه هر انسان په اړدی کې باندې صدقه لازمیه او په انسان کې درې و او شپږ ته اړدی دي نبي رسالت درې س او شپږ ته ویلي دي کمه ته باجه د وسوه ات تسړيښه ماري دي نه هغه غړغړش ماري دي واړ واړې او نبي رسالت خو وحي کې ده او الله د انسان په حل باندې عالم دي زکه پدګوون کې هغه دي مدرسه او شپږ ته انسان جوړونم دی د دې څو سپارښې چې اډوکی دی واړه واړه د کتاب کې مجموعه وایسان چې راپاسېږي نو د دې هر اډوکی په مقابله کې وسدقه پکاره ده دا. دا در باندې لازمه صدقه ده لازمه وله ته چې یو د اډوکی سره یو بل نن یې څه ولیکو دا کله چې تا ان راپاسو وې روحي دې کې به تا واچو راځندې کړې دې دا نه د څه شو لیک نه یې جن ارسل الله درکې مونږ چې سره بعد ما اماتنا خب کې مر الله عزوجل به طرحه څنګه دیکړي نو هر ورځ نوی نه ژوند الله موږ درا کوي نوی نه ژوند وجنی به ژوند کوي وجنی مور ژوند دا د قیمت د پرمغټ مثال لپاره صورتونه هم کوي دلته خبرې وزهاتم وګه دا د انسان د مرګ او د ژوند لپاره ډیر عجیب مثال دی دا شپې وو د کېدل او سار را پاسيدل مذدی ھاری یوابی کی مقبرے کی صدقہ پکادہ صحابہ لے یا رسول اللہ دریسو شپے تصدقے پڑی گراہنی دی ایسو شپے تا ہنچ سے ورکیم گراہنالے ی مسکین سبحان الله صدقہ دا الحمدللہ صدقہ دا لا الہ الا الله اللہ اکبر استغفر اللہ و عزل حجراں یو کان للی کول جنازہ صدقہ دا د عیادت المریض دل په حقیقت دا صدقه ده مسلمان به بوکه کې خپل بوکا ور اچول خدمت و غیره دي سه صدقه دا سه په لخصه کې کوم نشي او کله ته وینسې کوم نه واتوجزوا ان ذالک ركعتان يركعوا من الضحى چاشوا کې دو ركعت وکا نه دا بده دي داس وشو ته نه کو بز کار ور کې الا ته کېملې دې استنه تا سم کې نه سم توجوس را کې نه ته کې نو الله سبحانه و تعالی په موږ باندې دا خلل زماینه دا ډېر انسان دي نو ځان لپاره دې سر کې نه 1500 ډوکه پیدا کړې دي الله زوجه الله توغره دې انسان دا سر جو کړی دی په دې کې دا دماغ دن څنګه پیدا کړی دا دماغ ډېر عجیب اندام دې د انسانا دا انسان په بدن کې وای یو ډېر اندامونه دي چې ایت اعضاء ای سوای الله رئيس ابا ان دامن دیش سرداران د سرداران کده کې لک نقصان راي سرجوند نه پاتې کی یو او بل دریم ش سر د دا اغه نور اندامونه دي چې اغم ډیر ضروری دي لکه هغه یو ماده ده هغه پغی کليتین او تواید دا دوا ګردی د ډیر ضروری دي او د انسان اونڅین چې کوم دي له خصوصیتین ده سړي دی, دی, دی به بقا د نوع انسانی ده کده د ني انسانان بے نفع دي دا هم ضروری اندام دی به انسان په بدن کې هر اندام ضروری دی که یو اندام چې ده د خپل ځنه نقل کی یا لري کې خرخربي اگر ککڑیر معمولی دے کہ خدا دے بخت پر عجیب منفعت دے عجیب فائدہ دے کہ اگے لری کا او ټول نظام خراب ہی گیا اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کو چھدے احسن کل شیءن خلقہ ہر شے پیدا او اتقن کل شیء اللہ دوجے دا خبرہ کڑے دا او اتقن کل شیء ہر مضبوط پیدا کڑے ما ترا في خلق الرحمان من تفاوت درحمان ذات په پیدایښت کې به تافاوت وی نی نه تافاوت معنی دا ده چې پاږي کې به نقصان وی نی نقصان به په کې نه چیرې دغه شی په دې انداز باندې ولي پیدا کاو بل څه نه به پیدا کړای وكبل لنګه په لاره کې به نقصان ده قرآن دې ته څه فکر کاوه الله سبحانه و تعالی انسان کې د دوه اړوکه پیدا کړیو دغه دری اندامونه رئیس ګرځول دي یو دغه نه دماغ, دماغ الله عزوجل به وتپکی یني دغه د دا پازد د پردہ د دماغ ډیر باریک اندام باریک. دی ډیر باریک د باریکوالي د وجه الله سبحانه و تعالی هغه د پاسه و طبقاته چولې دي دماغ د سیا دی او به د حیوانات هغه مغز چې او به پاږې وین د پاسه یو نری پردہ چوللې الله دې من من کې دې چولې ورکړي دي د دې د پاسه د نن اغني وروه تک تک یلګی د کوڅو کې دا وانه ګانه نیوی د څه خپل <سؤال> وانه ګانه دې کې شتله هغه تا ګندونه د دماغونو پیدا کی الله زوږه هغه ترکتکی بیاغه دا خلیفه‌ پلار ربانی د پوجې پلار ربانی بهر راوزی یا د سترګ پلار ربانی هغه پوجې د جات بهر راوای شي الله ځدی دا وځنه الله لري کله کې شنه بندش صد د پیدا شي تتویواج صددا وای صد دې شي د چې په پیدا شي سوړه بيماري پیدا شي سوړه د مرګو ته وایي مرګو بيماري داسه شوانت نه دي دا په سری باندې وایو لګي چې په وایي چټ لګي لاسونه پیرا غون اورنګ متغیر شي له سره لکه ساه په دې طرح شي ائی ته خبره کوي ته مرګي وایي دمن ته مرګي وایي دا پیران دي پیران نه دي د دماغو ستدا بند شي الله دا, دا, دا, دا شي پیدا د دې دواجن افه د دماغ باندې لیک پرخ راشي لاري بندي شي نور لاري اېک دی پالج د دینه پاداگي پالج د دماغونه پا او بيماري ده چې بدن بلکل دغه غلي شي لیکه مړی پہسانته ډیر بيماران خلکو خخ کړي په قبرونه کې او هغه مړی نه او خلکو ته مړی ویلي ژوند دي انسانای کفری د سکتي بيماري دواجن سکتي د دو بيماري ده چې هغه د دماغ دواجن پاداگي جمود او بيماري ده چې بدن بالکل ووت شي ودرېږي په ځی نه وجدا چې د دې دماغ کې الله یو کمال پیدا کړ دیر کمالات پکې دي د هغه کمالات یو عظیم کمال پول دا, دا دی چې د دې دماغ بدن له حرکت پر کوي د بدن چې مون خوځيږي د دماغ د وجه نه خوځي د دې د وجه نه کې نقصان پیداش په لږ برخه کې داسې وي چې دمړي به نه خوځي کې دماغ کې بل تر کې نقصان راځي داسې تر بې پالوجي والي که مکمل نقصان وکړي هغه ټول بدن به د پالوجي وي سخته جمود بالکل خوځېدی وبیا نو دا دماغ دا دماغ و تعلیم، تعلیم و دا د دماغ حرکت ورکې دي د وجنې د دماغ ستړي کیجندې سره سره چې خبره دې وروه کې د ستړي وروه تعلیم تعالم وغيرها الله سبحانه وتعالى د دې د وجنې د ټول بدن به خږي یعنی بدن درد کید ستړي وای د وجنې الله دا خوب ستړي راوي په دې دماغ باندې خوبه مرضی وناو مسباتا دماغ باندې د خوبرش دا کیسره هم بن شي د دماغ باندې چې بن شي دماغ کار پرېږي چې کار پرېږي نو د بدن نه کوم تحلل شویا دی کم طاقت تا تللی دی الله سبحانه من دی دی دی و تعالی دې خو په جې به ترواپښ کې خو سم منته برګو دي د بارګو چې د بدن کم طاقت د ورزې تللې چې ما خوستنه د شری نبی ته به قوت راوپشي د سيده لکه چې ډوړې ډول ورکړل دا د خوراک د خو په خوراک چې ډیر خوب خو بشو صحت باندې ټپکی خرابې وي با او چې خوونه سره ډیر کېږي په ډو دو طریقه دادا چې بدن ټړوي که خلک وایي ناګادر چې خو ډیر کوو ډوړې بدن به دې څه کېږي چې که خوږ دي کمو ا خوراک دې بدن به لټکی زفکیږي با نو خوږم دې د ورځې په درمیانه خوب ده در ضروری دې در خوبا ډیر خوب, خوب چې دام نقصان دې خوب ډیر کمون چې ده نقصان دې صحت لپاره ضروری الله عزوجل په دې دماغ باندې به خوبره وري زديده لپاره چې د بدن د حرکت ورکه چې ده دمشي او د ټول بدن کې چې کمو نقصان کلا شوې چې غبيته پوره شي د غزانې بيتر لا کوي الله دی حکمت وګړه کنه ونو مسباتا سباتن سمانا الله ها الله ګر زواله د سبب د ارام سبب معنی څه کی خریللی ساسه د بدن نه لری کی اغمتاعب اغم مسائب اګه غمونه احزان ټول د لیکڑے شي د خوب په نو ما مقصد دا به نه چې د دماغ پول بدن د حرکت ور کوي د دې د وجه چې نقصان راشي بدن به بیکار نه کړي د اجب چې خوځي دنه دماغ په وجه باندې لا دماغ چې څومره قوی وي نو شړای خبرې اندیری کوي خبرې چې سړډیږي دا سړډی دماغ اکثر خو وي که نه غنه سر, سر مغزنی انسان چې غډیری خبرې کوي د چاچې خبرې ډیری وي د چاچې خبرې زړزړوي د دلیلي دا په دلیل قوت د دماغ باندې شداوه دماغ قوی دی او دی نو دا جيبه چې حرکت کوي جيبه چې نه یا کار نه کوي دا د دماغ او د خرابوالي دواجن چې هیڅ نه ځان راش جيبه له هم خبره داسې چې ییریږي جيبه کار نه کوي او دارنګ د اځب پرتو ریکس چې حرکت نکیدا د دماغو نقصان دواجنوي مقصد ترانشه چې دی دماغو له الله عزوجل حفظت چکړې دي نو په وې طبقات کې کړه یو پرده تران چولې ده به به د پاسه به بل پرده چولې ده داوی د پاسه به یو د واخي پرده چولې ده داوی د پاسه الله عزوجل نور پرده چولې دي بیا د اډو کې پرواسته ده داوی د پاسه به د پاسه سرمن راوسته ده سرمن د پاسه اختر راوسته دا مختلف پردی په دا چولې زادو نه ډېرې پردی تقریبا د مجموع جوړي د دزکا چېولی دي چې د دماغ ډېر باریک ان دان دي کله دا لکښاني د زنه حرکتي وکاو خراب شول نو انسان استعمال تل کېږي خرابي لیوانې ته جوړي د خپله د دماغ پونځومانه انسان دی او سره دی او خبرې ده شوی ته په دې کې الله لک پردله پیدا یو رګې په کې په فوډه او به څه به څه بخانل خندا بند پسه باندې نه یي د خوینه باندې چټي خندا خېږي او دا رنګ یا به باندې چې بما د غراشي چې هو د بناستې غفلت کې بهس خبره باندې پوي دا په دې دماغ د وجه الله عزوجلدا انسان انسان جوړ کړی انسان دی ظاهر کې دا انسان څنګه په دې دماغ باندې نه په دې باندې پردې راځي به الله حکمت توګه د دماغ ولې تدقیق ور کړی دی یا د دې د جذو ولې ور کړی دی یو مخي یو اریکی دیما فراتیو ور پسید پیم زيد ابدریم زيد د ټول دیوبسر ته بات تر باته ربط و تعلق دی دیوبس دی اول مقدمی ته لیک دی شی قوت الحافظه دی کی قوت حافظه فراتای قوت تخیلم په پرو خیال یعنی د شی او دارغه خبره یاد اول د په اول سر کیوی حفظ په دی دی کی پرو دی خبره یادې دازه دازوی د ته پداداګه ارخصلو الوی شی شیرخ او په دې کې الله د نجیبات پیدا کړې په دیمغو کې غنا اٹومیټک الله د شی پیدا کړې دي چې تخیلات امره دي یو شی اندازه کوي هم مقدار مول ورکی صورتونه هم داري دي ټول پروګرامونه د دماغ کې دي کې ډیر ناشنا شی الله په بطن یې والنه په غیر باندې هغه کې د شی اوریدل اوریدل پیدا کیږي د بطن د والنه په غیر لکه ګوره تان اندازه لګول شي دا څرایي روانې کنه ده نو دا دماغ اندازې کې چېرې د ديجه هغه پر رزق قدم څښله مونږ د سې دی د دماغ بل دا سم داس اندازې لګي اراده نه په غیر باندې اندازې لګي یو ځکه د لختې مثله ماشې جوړه کړند راشي دماغ اندازې ولګي چېرې دا په پخغه پر ټوک والي شي نو دا دماغ دې رته وای چې ورځ په هغه کې اراده څنګه پر تا ده وې نو بشي څه سره د نه ټوک او چې کله دماغ اندازې ولګي چېرې دا ځېړې رغټ دي او د خپل وګین شولې کې دې چې د شای راولېږي زبم سره خوښ شمه د دماغ وایي ګنځ ما خطر اومده ناغزرته وایي چې ګوره دا خپل توې ټوکونه وایي نو داسې ته په احجام کې شي شاته واپس شي چې لکه ټوکونه نه دي پکاره ځکه چې مننه شمه نو فکر کې دا د دماغ ورته مقدار اندازه لګې درې ور نه د تاسو وایي چې به ګاډي کې سړی کینی کنه نا به رواني ناګام دازه خیال کې دارای شي شرط د غږ څخه تیرې دیشه ما دا مسافه دومره ده چې ما غاړه به تیرې دیشه نه دا اخو دي وسه جنگي نه دي غاړه څخه جنگي دا اندازا غه لګی مون په دې دماغ باندې با نظر وکړ چې شرط د دېنه اخو څخه پوري یاره دوه مزل او دا مزل زپ لښ منټو کې کولای شي دا اندازا د دماغ لګی دا مقدارونه د تخمینونه د سټیجه پیدا کې د دماغ شي الله عزوجل ته موږ ته څغه د تشویر د لارې اندازې د درخې چې د دې نه دې په ردو او ته پدې دا کول شي یا نه د دماغ کې الله دا پېدې چولی دي نو د قوت الحفظ او قوت التخيل په دی اوله سره کې بيقدم بدن ته چورشه د بدن دماغ ته د شيټ د د دماغ د منس ده پدې الله قوت التامل كي كي. قوت او التفکر چولل ده پدې کې سره فکر کوي سوچ کوي نو قوت حافظه خبر راخدي او د تأمل چوسه مرګري شي نوځین به نور شي نه پیدا کی تاامل او فکر سره به نور خبره پیدا کی او بیا دا ټول خبره خزانه تنقش شاته به درم بدن دغه ته خزانه وایي هغه ته قوت خزانه هم لیکي دي شي او قوت الاسترجاع والتذکر متوي چې هغه زه خبره به ترایې دیسړی ته او بیا ته واپس لکه د مثال په تور باندې ته په زر کې دا یو خبره غوړی چې راز ما پوښه د کړو چې بیا ته ماته راځي بې دي زرا يا زمنه لکښه نه فکر چي دی وک تا تأمل قوت تبووی چې اگر شاته خزانه تی و او چې نو ته چې لکښه استر چوکې نو خزانه به واپس او مخ ته به الله را ولې نو چې مخ ته الله را ولې څه تا خبر را یا ديش کوتي حبزیته به را واپس کی نو ګر کېم بوتر دا سور د بیانې پای چې دنه خبر ولې کړیش بیا غدن بل پټنه به چې غدن بل تن به چې دنه کې چې بر ی د من سر را ووا چې بیا له برتون وي د سره را و چې راې په سره شي د کمپوټې جوړ شوي د نه د سادانان د انسان د دماغ کتل دي او دغ نه دا, دا جوړه جو جو شو, دا دا جو شو دی لکه د تپرې جوړ شوي دن انسان د دماونه جوړ شوي په د دماو کې خبرې دن نه دغاری کار شويوي دن نه لیکن دن د خبرې ته نه راوزي نه دلته ایراده د زرا هپې زور وشي په دما چې ور وچشي خبره په خلبانې را وي. دا کې څسبعينې د دماغو مثال لے۔ سنريهم آيات فی الافاق و بیان فسیم الله عزوجل منطق د دنیا کې دا نشر افوځلې دي چې نه کو ته وګوري تاسو ګټ الله طاقت معلوم کړئ. نو قوت الخزانه د په دې او دا د انسان په دماغ لري حیوانات او ملل دا ورکو دي دا لري واشه نه او دا لا څه کې چې ما شوه د هم ورکو دي ما شي سنور کوټه ازر دي هم دا دری بتون دي دري اول بتن د دویمن په کې د دريمن په کې دی او څومره باریک دی الله عزوجل دا هغه باریکاته نه خبر ده د هغه باریکاته دماشي څونه اوري کې سره هپا کې دري بت نه جوړه اول لو منځ ورسته اولادې هر یو خبره رب العالمین خبر ده الله عزوجل هغه ذات دی چې موږ له دا نعمتو مړه کړی دی که دا د دماغ نعمت موږ سره نه وي نو هیڅ یاد نه او دالله دا, دا فضل دا بده کې که تابون دن نپراتی بیش ماه آره خبری بگه پرتیوی اول که اللہ تمیز خپل کرده وی کمپورتر که کی دا تمیز دا با در بتون پو اسی طبانی باکیه کام دستی دی بکرشی ور داخل که گرد ور بشیده نه او پا دیماعو که بس طول شیده بگوگونه آوره پس طرگو بانی این پرده باین سوش که و طول دیماعو تا قرغرزیگ ور قرغرزیگ او دی اټمټه کاغت تمیز کې هر څه جدا جدا سايکي د هر انسان صورت جدا د دې انسان صورت جدا د هغه سبق صورت جدا د دې سبق صورت جدا هر یو خبر بیره بیره جدا جدا ځان لسات یو بل کې نینګ نه بش د څنګه د جو حدیث به تاسو یاد درنه خبر باندې یاد کړی دا نه خبر به ست به حدیث کې نه وځي انما الاعمال بالنیات کل فاعل المرفوع فان شریک ایدله کل فاعل المرفوع انما الاعمال بالنیات نشریکای بلکی انما الاعمال بالنیات لدبیر کړی او کل فاعل المرفوع لدبیر کړی دا چادا کارکړه ده دربر عالمین کړه ده انسان هم د څه کار نشي کولای کله دنیا راجماشي او دا کمپیوټر چې پیدا شوی زم د دماغو پیدا کړی دی الله په قدرت پیدا دي او د دماغ په فکر باندې پیدا دی دا دا کمپیوټر هم د الله د طاقت نه کړه دا جاسې جوړ شوی دا د الله د طاقت نه کړه والذی یسیرکم فیل بر ولبحری الله هغه ځدې چې ودا شينه تاسو پیدا کړی دی د دریا به همو د وچه ما کدی په د كونکه ملاګه اگر که په ظاهر کې انسان جوړ په حقیقت کې جوړه اونکه رب العالمین دی وله کدی انسانان الله د دماغ نه ور کړی نسنګ به جوړ شي واه دي دا شينه جوړ کې او دا له ازمره دې طاقت ولاله هغه دې دا شي جوړ کې کنه پلان دې طاقت ولاله هغه دې دا شي جوړ کې نه انسان الله فق د دماغ ور کړی په اکه چولې ده هغه په شت دا نه جوړي نو د نه په کله شينه له آيا تدل على انه واحد هر شي ته ګوري ته الله معلوميږي داغه تقبله ته معلوميږي داغه علم او داغه حکمت او داغه کمال به ته معلوميږي دماغ رب العالمين چې موږ تاسو ته راکړی دي نو عجیب انداز کې الله دا پیدا کړی نو دا د عذائر ایصا نه دی پوهیږي عجایبات د رب العالمين نورم دی عزت الله سبحانه وتعالى په دې دماغو کې انسان ته قوته په زاو د فکر او قو خزانانه قو د تله او د منطقیه په استلا کهې مشته او ففلانفلان دا شي نه کوله چ دي بیا لا د راشا الله عزجلله چې منله دسترګله کړي دي دا سومره عجیبه نهخ داغ د قدرت د نخواه او ددي د دررسله سومره ارتبا الله پده کله د د غګو دسترګ د د اللارري دلارې سرته چېسته ددي مطابق مخصودي اثر کې هغه دغه د طما ان شاء الله تعالی سترګه دا د الله د قدرت نه ونشنا شه یو پدې کې زینت دی ډاوله که سترګه پدې مخامخ سر کې نه او الله پدې شنو کې پیدا کړی وي دا سترګه شې شاورې وسونه بدرنګ بخاره کې دره الله زکه قران کې فرمایي دی وېدی ور کړی دی ولو تمس ولو نشاء الله تمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأن یبصرون که زه وله مله سترګه ولا شاورې د به ځم مزل بقین سې شی لاره ب تارستک الله در کوي دي ابگان اوستر وګونه اوذرا دا دری غ دامون دي چې دا اسباب د علم دي او دا په انسان ک ډیر کتییم دامونونه دي د دا هدایت پهلی زبانې هغه مک دری په عظایره ای سو د بدن د جوړو د پاار سررف او دا در دامون چې کوونونه دي دا د هدایت او د علم او د پو اسباب دی دجههقر ک الله د ډر تک کړی ده الله س او طال سره د کې فرمدي دي چې ما انسان پیدا کوه وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ سُورَةُ الْمُمِنُونَ كَمَا فَرْمَى لِي دِ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بِالِابْلَمِ سِجْدَتِكَ فَرْمَى لِي دِ سَمِعَ جَعَلَ من مِنْ صَلَالَةٍ مِمَّا هُمْ مِنْ ثُمَّ صَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ أَوْ أَلَّهُ فَرْمَى إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف الله رب عزت فرمایدا عادیان مبارک سوته احقاب کې دارای دي ما د عید لپاره ابصارا ګرځولې سترګې مې ګرځولې او غوونه موله ګرځولې او افئده وزونه مې ولا ګرځولې فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء ان يشهدون بايات الله د قران په تن دوګرد الله عزوجل سونه د دې خبره تکرار کړه ده د دې تکان پیدي ته و دا فیدا دادا چې دا زړه دې نیوي او ستګې وګونه نه دا به یو جماعت پشنتوي دسی بهولک یو یو کانې یو نه نبات یا د یو جماعت پشنتوبه هیڅ شی بنوي انسانا کله ازوجه د زمون لپه دی خېټه کی د مور په خېټه کی د وګونه نه راکړي او په دا شی وي الله په دا کړيو بغیر د غوګ نه نه فکر وکي یو ټکه بت تاسو نه یو ټکه نه به خوته درد لري نه به ورده درد لري نه عربي درد لري یو خبر باندې درځه تر دې چې د الله مم بندته نه معلوم الله بسم الله والحمد لله ولا اله دا هیڅ خبر نه درځل دا د دل ضد او لدونه بالکل خبر نه وای دي دا وځه تاسو ته پته ده دا ګونګیان چې ویګنه ګونګیان وری ګونګیاني غالی بندا کانه وي دا چې د مور نه پیدا شي کانه دې شي وله چې څه خبر وانه یاد به شي چې نو دا دې وځه لایسته ګونګیان نه کید څوره به محروم اغه د خیرنه محرومه شي د ډیر خیرنه محرومه چې د ډیر د هیڅ خبر نوي صرف په عقل استرګ لیکن په دې وخت باندې د هیڅ ونه هیڅ علم متحصل نشي نو ک الله مونږ له دغه راکړې نو موږ به هیڅ نو خبر نوي تاسو به د اواز د خننه خبر چې د اواز څنګه خنل لري د دې علم د خبرنه به خبر نوي د قران نه به خبر نوي د حديث نه به خبر نوي د الله سنت اساس دي چې مونږ الله ته زر کله پسې ده مې پریز دي شکر منګه دا کولې شو ها دا کوله زر کانه چې الله ته پسې ده پریز او سره دې وښه ګریه کوي نشو کوله او دا الله موږ سره کړې موږ دې ته فکر نه شې چې ګنده وګم یو نه امد ده دا نه دې ته وګور دا سترګه چې د استرګه جمال له نا خبر نه چې اسمان ستوای لقد ازهرت فلا تخفى على احد الا على اكمه لا يعرف القمر الله قادر کاره مگر فاحمد شابای چمرزادیون پیدا شوی اوس پغمین نه پیجانی چمرزادیون پیدا اوس پغمین بغان پیجناس پغمین چی چتاوی ستوری چتاوی داسمان څنګه شه دا غربت چتاوی د دین ومن به خبر نه وې د انسان دا شکر نه به خبر نه وې داس څنګه شه حسن الجمال پر استر ودي زيت علم خبر وې دعون احسن احمد رب العالم او کدا دلون الله در در کړي و اوس ریدل نه وې در کړه سره نو یو خبر یا دنه به نه پوهیدل سترګې بد ویې شه بدلیدل ادراک بد نشوي او خبره باندې دوری دنه ادراک بد نشوي کولای چې دې خبره سره کډیوانو ته پوښ وکړ کډیوان دې نه خبر نه دي ایو مسله باندې نه پوهیږي هیڅ نه خبر نه دي, دي رب الله رب عزت کی چې کوم عقل الله مونته دا فرمایلی دي چې پهل په ته و راييتم لکه ان اخذ الله سمعكم كلا الذين يستر دغونه والي دركري دي وابصاركم او دسترګي دناوالي وختم على قلوبكم وپجرد للمهر وي دمهریه ما ده چلی و نیم کی به معنی الله تعالی ته کی د هدايت به الله ايدا الله ذات نما شوا بل اله به چې د مذکوره شین تفسراوي نشتا د الله اما یملک السمع والابصار الله فرماییده دی وګونو د سترګو مالک شوک دی هر خلک استاد د سترګو د رب العالمین دی اوس ک الله وایې په دې سترګې کې رب العالمین ډېری پرده چولې وې په پرده بدله خرابه کې سترګې دی لاندې سترګو کې الله عز وجل لستبقات چولې دی لستبقي پکې دی او درې پکې وروبه تن دې درې لم دې الله چولې دی درې وګ پکې دی درې قسمه وبہ او لصفه طبقات دی بگی بلستر گیدنه طبقاتی عشاره او درما یتنه بکی او ول اخف پر دی منسک ول یوبلف لگا ول بلف کوټه اون چا د سیب مقدار باندې بل پہ لگا او دی سترګه دا حداکچه کوم حداکچه و تویدا گاردن دی ته الله عز وجلت سدیرش علامه له ګولی دی سدیرش شو چاغت دا عربی په اصطلاح کی ازلات یو تلګیول دي یعنی دا, تاويرا تاويرا. دا. دي دي شي پړیو تا چې وليدي هغه پړی ځتا وایره تا وای که په دې کې دا پړه وڅ او الله عزوجل له دې کې چردا نبی وبد استر کار نه کوي یا وبد استر کې کګي دسی دی خو به کګي به دی یا به کار فرې او یا به څنګه ترڅ تا مشي دبل به دن ترڅ تا شغه دن تر به شاتش دی مگه ته براشي به دې مم کنه نظر ورې کار نه کوي سدیرش عزلات الله عزوجل داسمن استر کې او لسه تپ کې چولی دری دري وپیږ کې چولې دي او پروانه پکې تور په دا کړې سپین واره دا د ډول لپاره کټول سترګې سپینې سنوبه ده و کټول اتکې تورې سنوبه دي خار کې دي هرڅه که لسه سپینه کوم که ولا ته وایې دی نعمت رب العالمین ته وګوره کانه سترګې چې د من التفل اعضاء دي حکمت رب العالمین ته فکر وکي سترګې چې د انسان په بدن کې ډیر لطیف اندام دي لطیف او ګوره نور بدن چې د ګرمين کېږي یخنين کېږي او په ګرمې یخني باندې نظر نه نشنه خبر ادا دا, دا. چې سترګه نه داغه ډیر دا لتی په دی خو وګوره شاهبا چې سترګه چې دا ډیر لتیفه او به هم حالدا دې په ګرمې خنی باندې ته 2000 نه رسېګل کنه نور اندامونه ته رسېږي په کار دا وجدا په ګرمې خنی ډیره خرابې نه او دا دې ده په پر رب العالمین فرما تاسو ول چې کله وختونه شنه مقرره کړی نه یوې دامه قرقې د سترګې د زره شیشه شیشه باندې خارې پر مد دې سترګ مهاینده زره تریوزی دا په دې هوا کې ګرځ د وبار شته کنه دا به پریوزی نو الله دې چیکړي دې چې دا عزیز مې چیکندې څنګه دا سترګو د اڅپانچو توایي دا بندگی کولاوي بندگی کولاوي بندگی همدا شي کستا خوخي وکنه کستا ته فکر یو کنه دا خوځیګي دا سترګي خوځیګي له کې ديګان دا وله خوځیګي دا د دې د پانګ د سترګي 파ټې له کې دي کله سترګي همدا شي کولاوي الله فاته کړی کنه چې نه خو زیدلې دا به زر خرابې دنې یې شيبه په لګېدنه بلب په لګېدنه زړه به کې جمع کړي جمع کېست به الله دا شیشه خرابه کړې ولیکين داسټر کې دڅه خوځي زما خوخه یو کني خوځي فکر مته یو کني خوځي داسټرګې دحفاظت لپاره الله مونږ له دا کار کړی دی او داسټرګې بیا هیڅ زمو مثال زړه چې ددام دڅه شیشه به هم د قرنګ بار بار پټاوباو پښترغفار باندې پاکې کني هغه د نظر ګندګي د دې خبرې مو زه هر برست زویم دا حضرت عمر شاه غنده نو د سترګې د الله دا دغه مقرر کړی دی ظاهری اچھپان نو د نړۍ د پاره باطنی مقرر کړی دی توبه استغفار رجوع ال الله عبادت او حفظه او غم او جرا او غیره دغه سباب مقرر کړی دی د نړۍ صفای د پاره کداګم نه کړي نړبانی په دې دا غند نور ورورځي ورورځي ورورځي تر چې د نړۍ خراب بېږي او دا هر شي خپل خپل خرابوالی وي په خبره سره څه پويږي کنه پويږي نو د دې د وژنه سترګا لا دا چې کدا کړې په سترګو کې دنه تزرها ورغونه الله مقرر کړې دي د سیدی زرا رغونه زیات رغونه دي په سترګو کې دونه ډیر الله تعالی وبرګد دې نه منځېتوي سیدی سری او د الله طاقت وګوري ما چې دا ایتوي چې نحنو خلقنا و ومشددنا سلام الله انسان پیدا کې هټیا کال پورې دا کنه دې انې رغونه په خپل ځبان شکې نه غوسېګ نه خرابېګ نه زړېګ نه اتیا کله نوی کله اصل کړي وشه او یندونه پیره وښپنه زنجیره هغه تاسو میخه تا واچوي او یو کال پکې دا امېخه وټړي کاله پس به د زنجیر ټوټه ټوټه شوي دسه د کنه دا زنجیر ما تیږي کاله تا کال پس د وښپنې زنجیر دیوند دي لږو مقدار دی پیړوي میخه ته تاسو واچوي واته واچوي کاله پس به دا ختم شوي او الله مونږ د نریره ګونه راکړي چې په سترګ باندې په خپله بنه باندې کار کوي دارګونه اتیا کال پر روزولی نه وی کال پر سره کال پر روزولی د الله فرمای نه نو خلقنهم او شددنا اسرهما ما د انسان پیدا کړی دي او شددنا د زمید متکلم توګری په او ما زدا او ما مضبوط کړی دي اسرهم د دې جوړونه د دې اندامونه د دې غرابات د عامه ملبت کړی دي په منډگی په کاردا وجه داش کېدلې وی شریسردش په ځواله په کاردا کېدار غون د سترګوش کېدلې د دماغ کې نرینه له غونې لږه دا ختمې ده کدی نور اندامونه کېدلې لیکن الله یې نه ختمي ځکه چې دا خالق اراده او تنه ده کړي دا ختمولو او چې هغه د خرابوري اراده او ته وکی په خوب کې به ودی هغه له پروتیش ته خراب کړي او چې هغه ته اراده نه کوي نو او نه په خرابي ده الله طاقت چ هغه داسې طاقت ورزات ده موږ یې خلق کړو او اسره یې ټینګه کړه چې الله فرمایم انسان په دایکړو دایو جوړونه دایو داري باټه پای کې د رګونو مې مضبوط کړې شددنا رب العالمین هغه د طاقت سره کړې ده کني اتیا کال سره پاتې شي نویک سره سره پاتې شي په کار ده ختم شي کال کې ختم شي او کالو کې ختم شي اتیا کال پور پایتی پاتې نوی کله سلو کال پر یو نیم سال کال په نه رسول الله نه نیم سا وکاله عمر الله ورکړل دین پاتې کید او په جنت کې ودا همیشه پاتې کیږي اسكله بنا خرابې همیشه مې الله کسان چې الله د تا بنده په بندې الله سبحانه وتعالى کې د په پناه باندې راشي زری پاني کوله کدی وشی په شي هغه همیشه پرې شي هغه قادر مطلق قدرته طلیقه قدرت و مجیته طلیقه الله قدرت او مشیت ټول کلا او د آزاد دي په کوم هیڅ پابندینه شرغی الله عزوجل موږ د سترګرا کړي دین د الله د قدرت اعلی عبادت را دا دین الله دی په पोजه تراشه او په اخلي تراشه او دس شه نور اندامونو ته چې زبه غړ غړ د شه په ورشمه سبانی درس کې سبا خو نه یې پرخلي په اورل باندې ان شاء الله تعالی کې ژوند او هغه الله سبحانه را ژوند یې الله وسلم نعبد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن...